Ja kuuden päivän kuluttua Jeesus otti mukaansa Pietarin sekä Jaakobin ja hänen veljensä Johanneksen, ja vei heidät korkealle vuorelle yksinäisyyteen. Ja hänen muotonsa muuttui heidän edessään, ja hänen kasvonsa loistivat niin kuin aurinko, ja hänen vaatteensa tulivat valkoisiksi niin kuin valo. Ja katso! Heille ilmestyivät Mooses ja Elias, jotka puhuivat hänen kansansa. Niin Pietari rupesi puhumaan ja sanoi Jeesukselle, Herra, meidän on tässä hyvä olla, jos tahdot, niin minä teen tähän kolme majaa, sinulle yhden ja Moosekselle yhden ja Eliaalle yhden. Hänen vielä puhuessaan katso heidät varjosi valoisa pilvi. Ja katso, pilvestä kuului ääni, joka sanoi, tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mielistynyt, kuulkaa häntä. Kun opetuslapset kuulivat sen, lankesivat he kasvoilleen ja peljästyivät kovin, niin Jeesus tuli heidän tykönsä, koski heihin ja sanoi, nouskaa, älkääkä peliätkö. Ja kun he nostivat silmänsä, eivät he nähneet ketään muuta kuin Jeesuksen yksinään. Ja heidän kulkiessaan alas vuorelta Jeesus varoitti heitä sanoen, Älkää kertoko kenellekään tätä näkyä, ennen kuin ihmisen poika on noussut kuolleista. Ja hänen opetuslapsensa kysyivät häneltä sanoin: Miksi sitten kirjanoppineet sanovat, että Eliaan pitää tulla ensin? Jeesus vastasi ja sanoi, Elias tosin tulee ja asettaa kaikki kohdalleen, mutta minä sanon teille, että Elias on jo tullut. Mutta he eivät tunteneet häntä, vaan tekivät hänelle, mitä tahtoivat. Samoin myös ihmisen poika saa kärsiä heiltä. Silloin opetuslapset ymmärsivät hänen puhuneen heille Johannes Kastajasta. Ja kun he saapuivat kansan luo, tuli hänen tykönsä muuan mies, polvistui hänen eteensä ja sanoi, Herra, armahda minun poikaani, sillä hän on kuunvaihetautinen ja kärsii kovin. Usein hän kaatuu milloin tuleen, milloin veteen. Ja minä toin hänet sinun opetuslastesi tykö, mutta he eivät voineet parantaa häntä. Niin Jeesus vastasi ja sanoi, voi sinä epäuskoinen ja nurja sukupolvi, kuinka kauan minun täytyy olla teidän kansanne? kuinka kauan kärsiä teitä, tuokaa hänet tänne minun tyköni. Ja Jeesus nuhteli riivaajaa, ja se lähti pojasta. Ja poika oli siitä hetkestä terve. Sitten opetuslapset menivät Jeesuksen tykö tyköeriksensä ja sanoivat, Miksi emme me voineet ajaa sitä ulos? Niin hän sanoi heille, teidän epäuskonne tähden, sillä totisesti minä sanon teille, jos teillä olisi uskoa sinapin siemenenkään verran, niin te voisitte sanoa tälle vuorelle, siirry täältä tuonne, ja se siirtyisi, eikä mikään olisi teille mahdotonta. Ja kun he yhdessä vaalitsivat Galileassa, sanoi Jeesus heille, Ihmisen poika annetaan ihmisten käsin, ja he tappavat hänet, ja hän nousee ylös kolmantena päivänä, ja he tulivat kovin murheellisiksi. Ja kun he saapuivat Kapernaumiin, Tulivat temppeliveron kantajat Pietarin luo ja sanoivat, Eikö teidän opettajanne maksa temppeliveroa? Hän sanoi, maksaa. Ja kun hän tuli huoneeseen, kysyi Jeesus häneltä ensisanaksi, Mitä arvelet, Simon? Keiltä maan kuninkaat ottavat tullia tai veroa, lapsiltaanko vai vierailta? Ja kun hän vastasi, vierailta, Sanoi Jeesus hänelle, lapset ovat siis vapaat, mutta ettemme loukkaisi heitä, niin mene, ja heitä onkin järveen. Ota sitten ensiksi saamasi kala, ja kun avaat sen suun, löydät hopea rahan. Ota se, ja anna heille, minun puolestani ja omasta puolestasi.